Todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Mais uma vez, Eduardo Galvão, é um prazer, é uma alegria, é um tesão estar aqui abrindo essa edição do programa ao lado dos meus queridos amigos Endzoners. Como está, Júlio César?、E, Edu, bom demais, cara? Como é que é? Bem, graças a Deus, tudo certo. Comigo está tudo firmeza também. Bora gravar esse podcast. Fala, Alexandre Branco. Como é que é, mano? Beleza?

Olá, meus caros amigos em Zoners. Obrigado, Júlio, por passar o microfone para a minha pessoa. Espero que o pessoal goste dessa edição, estamos aí preparados. E passo agora o microfone para a introdução do meu amigo Vitinho, Vitor Freire. Dá seu oi para a rapaziada. Opa, e aí, galera? Tudo bem? e está tudo bem e vamos chegando nessa temporada regular. né? Espero que vai ser muito boa, principalmente para o nosso time aí, o i g o r E você, Edu? Tudo bem, também, Vitinho? Muito obrigado.

É pessoal, a temporada regular tá chegando. Esse último final de semana já chegamos na metade da pré-temporada, né? Tá acabando a tortura de assistir pré-temporada, né, rapaziada? Graças a Deus. Vamos começar a ver futebol de verdade logo logo, a partir do c o m e c i n h o de setembro. Mas não foi só pré-temporada da NFL que nós tivemos esse final de semana. Nesse último final de semana nós também tivemos a Liga Flag Paulista, nós tivemos jogos pelo torneio Touchdown.

A última semana também foi um pouquinho movimentada na NFL em questão de contratação, renovação de contrato, prisão. Opa, pera aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma lida nos e-mails primeiro. Olha a mensagem, hein? E os e-mails dessa semana nós recebemos dois e-mails do André Caixeta e do Bruno v e r t u o s o perguntando sobre a adição do Michael Vick agora no elenco do Eagles. O pessoal fez muitos trocadilhos a respeito de Wildcat, Wilddog, Wildvick.

Muitos trocadilhos, desenvolvendo o Michael Vick e a formação Wildcat. Mas eles estão principalmente com a curiosidade: e aí, como vai funcionar esse Wildcat no Eagles? Tem algum a n d y z o n e r aqui que arrisca adivinhar como vai funcionar o playbook do a n d y r e i d nessa temporada? Pô, Edu, eu vou me arriscar aqui. Para a galera que ouve o podcast saber, o a n d y r e i d técnico do Eagles, né? como você já, já mandou o nome dele aí,、e、ele já adiantou.

A gente vai ver o McNabb e o Michael Vick ao mesmo tempo em campo. Isso significa que o Andy Reid vai tentar aproveitar todo o talento que ele vai ter em campo, porque ele vai ter, além do McNabb e do Michael Vick, vai ter o d e s h a n Jackson, que já mostrou que é um receiver muito perigoso, muito veloz. O cara mandou muito bem, foi o melhor receiver do Eagles na última temporada. Ele vai ter o Brent Selleck, que é um ótimo talento, e vai ter ainda por cima o Brian Westbrook, que é um dos running backs mais versáteis da liga. O cara é um monstro, realmente, se ele estiver saudável.

Ele vai conseguir correr, vai conseguir receber. E, inclusive, vai conseguir passar. A gente já viu, inclusive, nós acompanhamos um pouco mais o Philadelphia Eagles. A gente já viu algumas jogadas com o Brian Westbrook passando a bola. Então, é assim: o Michael Vick deve participar muito como wide receiver. Edu, por quê? Eu acredito que o, o trivial para o Andy Reid e para o técnico de ataque, o Mario Morningwegg, vai ser tentar aproveitar o Wildcat. Que o Michael Vick.

É o quarterback perfeito para essa formação wildcat. Por quê? Ele já foi o wide receiver no high school e no college ele também participou como wide receiver. É extremamente veloz e o braço dele parece não ter sentido muito efeito do tempo que ele ficou preso. Ele ainda consegue mandar a bola muito longe e com muita precisão. Então, assim, vão acontecer com certeza jogadas com dois passes. Porque na NFL é permitido o passe para trás e o passe lateral que seja em linha reta.

e Não seja um passo para frente, porque passo para frente a gente sabe que só vale um, né? Então vamos supor que se, a, a gente tente imaginar uma jogada com McNabb, Michael Vick, Brian Westbrook, d e s h a n Jackson e mais um wide receiver do Eagles, um t y r e n d e Vamos dizer, pode ser o Brent Selleck, ou pode ser o Jason Avante, Red Brown, que é muito rápido também, ou até mesmo o Jeremy Macklin, novo receiver do Eagles, que é extremamente rápido. Vamos supor que o McNabb receba o snap.

A linha do Eagles fure ali, deixa a b l i t z chegar no McNabb, sai para proteger o Michael Vick na lateral do campo. O McNabb faça um passe para o Michael Vick no canto do campo com o Dechan Jackson e Jeremy m a c l i n correndo uma rota funda ou uma rota média. O Jeremy m a c l i n e o Dechan Jackson recebendo a bola com espaço para ganhar jadas r vai ser complicado. Com bloqueios de Jason Peters, Todd Hereman, r Jamal Jackson e entre outros talentos que o Philadelphia Eagles tem na linha ofensiva.

Olha, vai ser um pesadelo realmente para os coordenadores defensivos, além de muitas outras jogadas possíveis, Edu. Wide Receiver Reverse, aquela jogada que o wide receiver corre por trás do quarterback, depois que ele recebe o snap, ele ao invés de fazer o hand off para o running back correr, ele faz o hand off para o wide receiver, e aí então ele faz um passe, ou pode sair correndo mesmo, porque o Michael Vick é muito rápido. Então, assim, vai, vai ser possível fazer uma infinidade de jogadas. O Michael Vick já assumiu que provavelmente ele vai assumir a posição de wide receiver na equipe.

Pode também alinhar, inclusive como Tyrone, como o running back que receba um snap e faça um screen, que é aquela jogada que a linha também fura, e sai para proteger uma corrida depois de um passe ou depois de um hand off estendido, aquele tod, s como a gente costuma dizer. e n quer dizer, os coordenadores de defesa vão ter que quebrar e muito a cabeça para tentar parar um ataque com o Michael Vick e Donovan McNabb em campo ao mesmo tempo. É realmente um mistério.

E inclusive até o técnico do Giants, Tom Coughlin, já assumiu que, vamos dizer assim, ele está temendo o Philadelphia Eagles para a próxima temporada. É só parar para pensar no que o Miami Dolphins fez ano passado com, usando a Wildcat, usando a formação Wildcat. É uma formação, é, é uma t r i c k play, é, é quase uma brincadeira dentro de campo. É Tipo aquelas jogadas de treino assim, o pessoal invertendo posições, mas que deu certo, quando bem executada, dá certo.

Faz estragos em muitas defesas.、É. Exatamente, até porque a gente assistiu o Miami Dolphins destruindo a temporada passada, chegando nos playoffs, justamente por essa. O Wildcat foi muito produtivo, inclusive fez o Dolphins chegar a uma vitória contra o New England Patriots, justamente com... foi o jogo de mais sucesso com o Wildcat em campo. Além do Dolphins e do Eagles, e d o que deve usar o Wildcat, muitas outras equipes devem estar adotando essa.

Estratégia para essa temporada a t é o、um、próprio g i a n t e、um... Você comentou que está temendo a formação Wildcat do i g e r chegou a brincar um pouquinho nos training camps de Wildcat. Exatamente, mas tem uma equipe do, que pretende usar o Wildcat nessa temporada que é o, o Minnesota Vikings. O Percy Harvin, o wide receiver que foi draftado, além de extremamente veloz, o cara é muito rápido, ele também consegue passar a bola com alguma qualidade. Do, então.

Os técnicos, inclusive, têm testado algumas jogadas com o Tarvaris Jackson como wide receiver, o Percy Harvin como quarterback, o Visante Shianko como running back e o Bernard Berian r alinhando como wide receiver tradicionalmente. né? Então, você imagina a lambança que vai sair dessa história toda. O Adrian Peterson parece que estava também alinhando como quarterback. Quer dizer, é, é mistério total, hein? ainda agora com o Brett Favre chegando nessa. Nesse

Nesse ataque do Minnesota Vikings, curioso a gente pensar nisso,、né? como a defesa do Packers, por exemplo, vai reagir a uma formação Wildcat do Minnesota Vikings. Aliás, eu me arrisco a dizer que o Adrian Peterson é a arma mais perigosa desse ataque Wildcat. A gente não sabe o que pode rolar com o Adrian Peterson e Percy Harvin e Tavares Jackson nessa brincadeira do Wildcat em campo.、Né? Fora que

O Dolphins agora tem o p a t White, q u e e u acho que é um ano do Wildcat chegando aí, viu, Edu? Com certeza, 90 anos de NFL para comemorar em grande estilo. Esperamos que a temporada 2009-2010 traga muitas novidades, traga muitos atrativos e que atraia mais fãs também para o futebol que nós tanto gostamos de assistir. Para o pessoal que também quer mandar um e-mail para o programa, podcastandzonebrasil.com são muito bem-vindos todos os programas.

Assim como o nosso novo portal, que já está no ar, nós estamos postando várias notícias. Tem toda uma estrutura lá montada, já tem um fórum também. Pessoal, nós estamos aos poucos alinhando o portal. Acessem www.endzonebrasil.com. Eu queria fazer só uma observação aqui agora. Vou pedir licença para o Alexandre, para o Júlio e para o Vitor. Fazer só uma observação. Eu queria agradecer aos nossos visitantes da Rússia e de Trindade i、e、Tobago. Ah, ah, ah, ah, ah,

A gente, a gente mal inaugurou o portal, nós já tivemos visitantes da Rússia de Trinidad e de Trinidade Tobago. Então, se você está em algum desses dois países, mandem e-mails para o programa. Que nós queremos saber quem são nossos ouvintes internacionais. Então, Edu, a gente também tem que lembrar que, além do, desse visitante russo e desse de Trinidade Tobago, temos um ouvinte de Portugal, que é o Vasco. Uma vez a gente já deu até e-mail aqui dele. É legal ver o podcast.

Virar internacional, assim e tal. é bom ver que a NFL pode unir o mundo. e Tudo a l t bem que isso foi uma frase assim, meio manjada, mas. É muito chique, é muito chique, né, Júlio? César? Meu Deus do céu, o e n d z o n e está ficando internacional. Eu concordo com o meu amigo Júlio, aproveitando o gancho dele. Aliás, além do vinte de Portugal, c a r a a gente tem que pensar assim, a nível do nosso país, né? Cara.

Podcast a gente consegue espalhar tudo o que a gente pensa sobre NFL e tal, nossas análises para o Brasil inteiro. E a gente tem comentários frequentes no nosso, na nossa caixa, nos nossos e-mails também. Cara de Curitiba, cara de São Paulo, cara do Rio, tem gente do Mato Grosso, tem negro de tudo que é lugar escutando podcast. Então, assim, além de unir o mundo todo, aproveitando o gancho do nosso querido Júlio César, uma frase.

Inspirada pelo Criança Esperança, né? Brincadeira, j ú n i o A gente também está meio que ajudando a difundir o esporte por todo o Brasil, né, cara? Porque a gente sabe que a internet é o、um、meio de comunicação mais poderoso hoje em dia, sem dúvida alguma. Então, pretendemos continuar com o e n d z o n espalhando e o futebol americano pelo Brasil, não é verdade, meu amigo? Com、disso? certeza, Alexandre, com certeza. Esse ano eu vou brigar para o e n d z o n e ganhar、um, pelo menos uma indicação para o Prêmio Podcast 2009 na categoria de esportes.

Mas isso fica mais pra frente. Mais pra frente a gente volta a falar disso. As manchetes do programa de hoje: a última rodada da Liga Paulista de Flag e do torneio Touchdown. Edwin James assina com Seattle Seahawks. p h i l i p Rivers renova com San Diego Chargers.

E Plaxico Burris vai pra a cadeia. Mas primeiro vamos falar sobre a bola oval no Brasil. Brasil! No último sábado, pelo torneio touchdown, em jogo realizado em Curitiba, o Barigui Crocodiles venceu o Curitiba Brown Spiders 23 a 20. Destaque do jogo: Running back Mullet do Crocodiles marcou dois touchdowns correndo. Meus parabéns ao pessoal do Barigui, meus parabéns ao pessoal do Curitiba Brown Spiders.

Muito bom, belo desempenho no torneio Touchdown, meus parabéns. E no domingo, a rodada da Liga Paulista de f r e g nós tivemos 3 jogos válidos pela rodada. Lá no CT da Portuguesa, o Corinthians s t e a m Rollers venceu a v a r e a Gladiators por 1 4 a 0 O Spartans venceu o Black Horse por 3 6 a 0 E o Devils venceu o Barbarians Rage por 2 6 a 0 A gente tem muito zero nesse placar, né, Alexandre? É verdade, cara.

Zero tá pegando a galera geral aí na Liga Flag. Vários share-outs, um atrás do outro na Liga Flag. Mas pra a quem quiser ver mais futebol americano aqui em São Paulo, no próximo domingo, dia 30 do 8, no CT da Portuguesa, ali próximo à rodovia Ayrton Senna, ao Parque Ecológico do Tietê, nós vamos ter três jogos. Alexandre, você sabe quais são os jogos do próximo domingo? p o i d o próximos jogos da Liga Flag, neste domingo, dia 30, às 10 horas da manhã: Silver Bullets e Locomotives.

O Palmeiras Locomotives veio com uma estrutura forte para esse ano, mas na, na tabela de classificação não está muito bem. Mas o Locomotives com certeza tem potencial para crescer muito mais nessa competição.、E、o Silver Bullets vem invicto e v e muito m empolgado. É, a última vitória deu uma moral legal, principalmente para os reservas do time, que na verdade o time vai estar muito desfalcado para esse, esse domingo. Eu posso adiantar isso para o pessoal que ouviu o Enzo, porque para o pessoal que não acompanha há muito tempo, eu jogo no Silver Bullets.

É, alguns jogadores não vão estar presentes, incluindo o quarterback Kevin, que é o grande cabeça desse time, o grande general desse time, porque o São Paulo Storm joga também neste domingo pelo torneio Tatidão, então o, alguns dos caras não vão estar presentes lá, mas eu acredito que o pessoal do Silver b a l l t vai ter peito para encarar o l o c o m o t i v o de frente e tem vamos dizer assim, um leve favoritismo para vencer esse jogo, vamos deixar isso para lá. É,

Para a próxima partida tem Corinthians t e e l Rollers contra o São Paulo Spartans.、É、mais um jogo nessa rodada, aliás, uma rodada sensacional para quem quer ver o CBO l americano de qualidade no Flag.、Aí. Essa rodada está excelente para você acompanhar lá no Parque Ecológico. Steel Rollers e o Spartans têm dois excelentes times. E para fechar a rodada tem Devils e Avaré Black Horse. O Avaré acabou perdendo para o Spartans na última rodada.

O Devils venceu o Barbarian's r a i e mas eu acho que vai ser um confronto bastante equilibrado. O quarto deck Batman, d o time do Avaré, tem um, um braço que leva o time a muitas vitórias.、Né? Tem o time na mão, o cara é comandante mesmo. Que eu queria mandar um grande abraço pra ele, que além de tudo é um cara super gente boa. E o pessoal do Devils é muito experiente. Acho que vai ser um jogaço. O pessoal que puder acompanhar, não deixem de prestigiar, não. Compareçam, vai ser muito legal e s s a próxima rodada da Liga Flag.

先生の時に宙返りを見つけたら宙返りを見た

Nós tivemos dois jogos na quinta. O Cincinnati Bengals bateu o New England Patriots em Boston, 7x6 para o Cincinnati. E o p h i l a d e l p h i a viajou até i n d i a n a p o l i s mas não encontrou nada. Perdeu para o Colts por 2 3 a 1 5 Na sexta-feira, quais foram os jogos que nós tivemos na sexta, Júlio? Meu caro Eduardo Galvão, os três jogos foram Dallas Cowboys, jogando contra o Tennessee Titans em casa, o jogo que ele venceu por 3 0 a 1 0

O Atlanta Falcons viajou até a casa do St. Louis Rams, onde venceu a partida por 20 a 13. E o Minnesota Vikings em casa ganhou do Kansas City Chiefs por 17 a 13. Bom, tivemos nesse último sábado Tampa Bay 24, Jacksonville Jaguars 23. Detroit Lions 10, Cleveland Browns 27. c a r o l i n a Panthers 17, Miami Dolphins 27. Pittsburgh Steelers 13, Washington Redskins 17. New Orleans Saints 38, Houston Texans 14.

Buffalo Bills 20, Green Bay 31. New York Giants 3, Chicago Bears 17. Oakland Raiders 20, San Francisco 49ers 21. San Diego Chargers 17 e Arizona Cardinals 6. Finalizando, Denver Broncos 13, Seattle Seahawks 27. Vitinho, aproveitando o gancho, manda pra nós o resultado de segunda-feira. Jogo de ontem, por acaso.

Bem, no jogo do, transmitido pela s p n de New York Jets d e Baltimore Ravens, o Ravens ganhou por um p o n t o 24 r a 23. Mas dessa rodada, a rodada já começou na quinta-feira com destaque: o Chad 85, além de ser o receiver.

To, o top receiver do jogo. Ele virou um kicker também, da noite pro dia, não é? Que beleza, hein, Otto 5?、Ah, o cara tá até chutando, é brincadeira. Ele chutou、né? o Extra Point que garantiu a vitória do, do Bengals. Espetacular, Ted Johnson. Então, né, Edu? O Otto 5 é um cara assim, é uma caixinha de surpresa, né? Não dá pra esperar.、Ó. O cara faz altas comemorações. Assim, apesar de ser muito doido, é um cara que faz diferença pra NFL. Tem que ter um cara desse pra você dar risada no final de semana, né?

なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすがた、なすた、

Bradford acertou um passe de quatro passes que ele tentou. Um passezinho ridículo para quatro jardas. Enquanto Tavares Jackson saiu do banco e conduziu o Minasota Vikings a dois touchdowns, 202 jardas. Acabou com o jogo, Tavares Jackson. É, Edu, estreia apagada foi bondade sua, né? Porque a estreia dele foi ridícula. Ele não fez nada. Ele acertou um passe para quatro jardas. Quer dizer, pra a mim.

Foi uma das piores contratações da Off-Season desse ano. Já pode ser pior que o Danny Rose. Por pouco ele não estreia com uma derrota ainda, né, Victor? Porque o Kansas, faltando um minuto pra a acabar o jogo, o Kansas chegou na linha de uma jarda do Minnesota Vikings. Mas a, a terceira defesa do Vikings fez um gol a line stand espetacular. Segurou o Kansas City Chiefs, não deixou o Kansas virar o jogo. Mas quase que nosso querido vovô Farv estreia com uma derrota.

É, não é só isso né, Edu? Ele tá completamente fora de ritmo, perdeu o training camp. Agora ele vem no meio do nada, chega aí, quer jogar já. Ah, pelo amor de Deus, b e t f a i r vai. Ele、dormir. tomou um teco do linebacker Corey m a y e s do k a n s a s City Chiefs, deixou ele no chão alguns instantes. <risos> ele simplesmente levantou e foi pra sideline depois, ele não voltou pro jogo. É um negócio que até preocupou a torcida do Minnesota. Mas o homem já tá bem de novo, ele vai jogar nessa próxima rodada.

Podem ficar tranquilos os fãs do Vikings. Ou não. Ou não, exatamente. Pra m i m d o vai ser uma surpresa se lá pra semana 7 o b r e t t f a v r e não, não ser parte da Easy Reserve. O que seria isso? Aqueles jogadores que são colocados numa espécie de lugar para reservas machucados. Assim, jogadores que já não vão mais jogar o resto da temporada. Porque o cara já tá com a idade avançada, e l tá sem ritmo de jogo.

Eu acho que vai ser bem complicado pro Black 5 entrar em ritmo de jogo e já sair jogando bem a primeira semana da, da temporada regular, sinceramente. E tem uma coisa, né? É, apesar de ser p r e s e a s o n esse jogo é uma prova mais do que real de que o Tavares Jackson e s tava se encontrando na、no、NFL e agora vai ser simplesmente queimado. Apesar que eu acredito que o Brad Shielders não vai ser burro o suficiente pra a queimar o Tavares Jackson, acredito eu.

Eu, se fosse ele, colocaria o Tavares Jackson como quarterback titular da equipe. Deixaria o Brett Favre com, vamos dizer assim, uma reserva. Uma garantia, vamos dizer assim. Se o Tavares Jackson estiver mal, c o l o c a o Brett Favre lá, vai aproveitando enquanto ele pega ritmo e tal. Eu acho que é o máximo que o Brett Favre pode fazer e é o que ele merece. Porque queimar o Tavares Jackson não seria justo com o rapaz.

E a Wildcat que a gente estava comentando agora há pouco, que o Eagles, o Giants, o Minnesota Vikings vai usar nessa temporada, fez mais uma vítima no sábado na vitória do Miami Dolphins sobre o Carolina Panthers 27 a 17. Um passeio do Dolphins em cima do Carolina, mas com destaque para uma linda corrida do d e Angel o Williams, corrida de 25 jardas para TD, espetacular, driblou, quebrou tecla.

Espetacular de Angelo Williams. Características de Angelo Williams, né? Quebrar os tackles, ele é muito veloz também, cortando,、né? driblando os marcadores. O Angelo Williams, pra mim, é um dos running backs mais valiosos da próxima temporada. Um dos mais produtivos, porque ele, quando tá em spell com o nosso querido Jonathan Stewart, que agora vem pra segunda temporada dele na n f l o cara explodiu ano passado, foi super bem.

n O jogo corrido do p a n t h e r s Eu acho que eles vão ser muito produtivos como dupla e também individualmente. Para o p a n t h e r s é uma grande vantagem ter mantido o De Angelo Williams e também o Jonathan s t e w a r t Então, Edu, eu queria fazer uma adenda aqui sobre o Chicago Bears e o Jay Cutler. Parece que o、Camisa、c a m i s a Seis resolveu jogar nessa última partida contra o New York Giants. Oito passos completados de 13 tentados, 121 jardas e 1 t o u c h d o Parece.

Também é bom ressaltar que Max Forte, o running back titular do Chicago Bears, também jogou bem. A gente devia colocar um olho mais respeitoso, devia olhar assim, de uma forma diferente o Chicago Bears, que parece que vem, vem forte esse ano. É exatamente. Outra coisa, a gente vê que o, o, o jogo de passe, o jogo aéreo do Chicago Bears funcionou muito bem nessa partida contra uma defesa excelente do New York Giants. A gente já conhece a defesa do Giants, sabe que.

Lá existem muitos caras que manjam muito de defesa.、A、defesa do Giants é super tradicional. E o, o Bess fez por onde para chegar a 241 jadas r aéreas? O Rainy, quarterback reserva do time, completou 10 passes d o s 18 que ele tentou para 120 jadas. r Ótimos números. O pessoal do Bess foi muito bem. Aliás, queria deixar um destaque aqui para o Anomazodu, wide receiver da equipe que veio do Indianapolis Colts para o Chicago Bess.

Acredito que ele vai ser um dos receivers titulares desse time. Recebeu apenas uma bola, mas foi para 38 jadas. Ou seja, o cara é big play. Deve aparecer muito bem nessa temporada. Ele é predominantemente um slot receiver. Que vai servir muito bem o Jay Cutler nessa temporada com o Bears. Temos que dar os créditos também à defesa do Chicago Bears. Que não deixou e l i Manning e seu contrato multimilionário produzir nada. Absolutamente nada. O que os Giants conseguiram nesse jogo foi um field goal.

Agora que nós já fizemos um resuminho dessa segunda semana de pré-season, algumas das movimentações de mercado na NFL. Philip Rivers renovou com o San Diego Chargers. Philip Rivers renovou por seis anos um contrato de 92 milhões de dólares. É, é um pouquinho do efeito e l i Manning na NFL? Perfeitamente, Edu. É o famoso: se o e l i pode, por que não eu?

Oi, Júlio. p e l i p Rivers, ano passado ele foi titular nos 16 jogos do San Diego Chargers. Ele conseguiu 312 passes para 4.009 jardas. Um rating de 105,5, 34 touchdowns e 11 interceptações. Foi o melhor rating para um quarterback do ano passado. Ele merece um contrato de 92 milhões ou ainda assim está inflacionado?

É, eu acho que foi sim um pouco inflacionado do s c Mesmo com esse rate de 105.5 ano passado, Felipe Rivers não consegue levar o, o Chargers uma, O Chargers. Peraí, foi mal. Felipe Rivers tem uma certa dificuldade com esse time do, do Chargers de levar ele pro a a Super Bowl. Esse time do Chargers, convenhamos que é um time muito forte. É o melhor time da S.I.U.S. disparado e ano passado correu risco.

De nem ir pra playoff, s então não sei. Acho que pra mim falta clutch pro, pro Felipe r i v e s e talvez isso não justifique tanto dinheiro. Se é que ficou um pouco confuso, mas é basicamente o que eu penso. Eu vou ter que discordar de você, Júlio. Eu acho que o contrato do r i v e s é muito mais vamos dizer assim, merecido do que o Stafford, de outros quarterbacks rookies que chegaram aí, jogadores rookies.

O cara foi o melhor quarterback da última temporada. É, ele está na, na NFL desde 2004.、Ele、estreou l e e em 2004 mesmo com o San Diego Chargers. Ele acumula, depois de 4 anos, 78 touchdowns, 36 interceptações. Hum, baita de uma vantagem é, nesse quesito. 10.000.

E quase 700 jadas de passe, 10.697, 10 e um geral de 92,9% de quarterback weight. Ou seja, o cara é um dos melhores da NFL, ainda não havia sido reconhecido, e ele tem, agora no San Diego Chargers, com a experiência que ele adquiriu, a oportunidade de finalmente despontar e ser um quarterback da elite. Porque na última temporada ele mostrou que ele tem potencial para isso.

Uma baita temporada do Philip Rivers ano passado. Chegou nos playoffs, conseguiu uma vitória em cima do, do Indianapolis Colts, na qual ele teve uma baita de uma participação, porque ele conseguiu fazer aquele drive sensacional para levar o Nate Cage para uma boa posição de campo, para bater aquele field goal que levou a partida r overtime.、E、aí no, na prorrogação a gente sabe que o Darren Sproles teve aquela noite inspiradíssima,、né? mas eu acredito que essa, nessa temporada.

Felipe r e v e vai conseguir finalmente despontar, vai estourar mesmo. O l、e、a d e n i a n Tomlinson vai estar de volta saudável, o que já é um upgrade monstruoso nesse time do Chargers. Tem o Buster Davis que está indo muito bem, tem o Vincent Jackson, Chris Chambers. O time do Chargers é um time maço e eu acho que agora finalmente esse time vai estar pronto para chegar mais longe ainda. É candidato fortíssimo ao Super Bowl, só que a gente tem que lembrar que na hora ali dos playoffs.

Realmente o Chargers pega pedreiras, pegou o Indianapolis Colts, depois acabou caindo p r o Pittsburgh Steelers. A gente sabe que o Patriots vai estar de volta esse ano com o Tom Brady. É. A vida não é fácil, não, p r a o Felipe Rivers, mas eu acho que foi merecido esse contrato, sim, cara. Eu, eu acredito que o Felipe Rivers está sendo pago, muito bem pago, para fazer o que ele faz muito bem também. Eu acho que. p e r a deixa eu colocar aqui. Eu acho que o. Eu...

O contrato do Rivers foi um pouco inflacionado, sim. Mas eu acho que esse contrato foi mais justo do que o do e l i e Manning. Porque o Elaine Manning é muito, um jogador muito inconstante. Ele faz jogos sensacionais, como faz jogos muito ruins. Os jogos em que ele não aparece, e tem que. O Jacobs e os outros running back, s tem que levar o jogo. É, só que o e l i e Manning tem uma coisa que o p h i l i p Rivers ainda não tem, né, Vitinho? Ele tem um anãozinho de campeão, meu querido.

Isso fala alto, hein?、Edu? Muito alto, muito alto. Ali. Você, tem、um, você tem um título na carreira já. Você já se apresenta diferente. Você fala, Bo boa noite, eu sou e l i Manning, campeão do Super Bowl. Felipe Rivers ainda não pode falar isso.

p fechar o programa, Plaxico Burris se declarou culpado, escapou de pegar uma pena mais pesada, mas ainda assim vai ficar dois anos na cadeia. O burro Plaxico Burris, como o Vitor c já d e f i n i u o ex-wide receiver do New York Giants, vai ficar no mínimo 20 meses preso, isso se tiver um bom comportamento. Para um jogador de 32 anos, a carreira acabou? Acabou, eu acho que acabou.

Ele vai voltar da cadeia com 34 anos e aí só o wide receiver bom, o wide receiver f e r a o o wide receiver que está jogando há muito tempo volta. e ele vai ficar dois anos parado. Eu acho que a c a b o u a carreira para ele. Edu, eu faço cor com、um、o Zitinho. Eu acho que a carreira, assim, pode ser que não acabe, que ele consiga um contratozinho aí de dois, um ano com alguma equipe. Mas o Plex Coburn, eu acho que ele não, não voltará a ser aquele top wide receiver que ele foi no, no New York Giants.

Ele, o caso dele é diferente do Michael Vick. Michael Vick, tudo bem, também foi preso, também fez coisa errada, mas o Michael Vick ele era l e e mais novo. Então, ele, hoje ele tem 29 anos, Ele ainda tem umas, uns 5 anos para queimar. O Plexco i Burns, a não ser que ele dê uma de Black f i d a e jogue até os 40, ele vai chegar a jogar mais um ano, se jogar, e é isso aí. O que ele fez pra, de carreira mesmo da NFL foi o que ele fez até hoje.

E acaba por aquele, na minha opinião. É, lembrando só pra a gente colocar um, um adendo sobre direito nessa história toda do Plexco i Burris. Você vê como a lei funciona realmente nos Estados Unidos. É, eu, eu, eu, particularmente, gostaria muito que a lei funcionasse aqui como funciona lá, porque é o seguinte: aqui a gente vê tanta, tanta coisa acontecendo、um、nego matando o outro no bar porque discutiu por causa de uma dose de pinga.

É, o outro vai na rua, desce do carro no trânsito, tem uma batida, o cara vai, te dá um tiro e te mata. E muitas vezes o cara não tem nem a porta, nem o porte de arma, não tem nada, a arma não tem registro, não tem coisa nenhuma. Então o que que acontece? Lá, o Plex Cobra estava com uma arma dentro de uma balada lá nos Estados Unidos. É, ele saiu da balada e a arma parece que estava escorregando pela perna dele, ele tentou segurar e a arma disparou.

Ele teve que correr pro a a hospital e lá no hospital acabaram liberando ele. Quem interferiu na conversa toda foi o prefeito da cidade, o Michael Bloomberg, falando que as ações que o hospital tomou lá de ter liberado ele foram um ultraje e que no mínimo, isso tudo no mínimo, é passível de punição. No mínimo. Ele teve que ir até a delegacia, foi lá, mostrou a, a arma do, com o que aconteceu o disparo.

A arma já não tinha, se eu não me engano, não tinha registro no nome dele. Mas ele tinha uma posse de arma, um porte de arma já expirado. Isso, a arma não tinha registro nem em Nova York, nem em New Jersey, onde o plástico tinha residência. E o porte de arma dele, que era da Flórida, também já tinha expirado f a z i a dois anos. Exatamente, isso não foi nenhum atenuante na pena dele. Isso acabou nulo. Ele ter uma.

c m um porte de arma, vencido que fosse, não, não mudou nada. Quer dizer, o Plex Covers acabou se lascando, vamos falar a verdade. É, uma palhaçada. Por que, que o cara vai armado numa boate? Quer dizer, pô, o cara tá, presumo eu, tá indo pra a se divertir, não pra a arrumar confusão. Quer dizer, talvez isso tenha acontecido, mas poderia ter acontecido coisa pior. E a gente ia ver o Plex Covers guardado na cadeia por uns 20, 30 anos.

Assassinando uma pessoa no, naquela noite, quer dizer, Pô,、oh, Plexico b u r r e s você é um burro mesmo, você é um jegue e tá merecendo ficar na cadeia vendo o sol nascer quadrado por um bom tempo aí.、Uhum. E eu acho que a era acabou, amigão. Tchau, você não é mais wide receiver da NFL, procura sua casinha, fica por lá, acompanha o futebol americano na TV e fim de papo. É, e a sorte do Plexico b u r r e s é que.

Nenhum lugar do mundo ainda imaginaram uma pena por uma tentativa de suicídio. o <risos> l o Victor chutando o balde dele. Chutando <risos> o balde, né? Chutando o balde total. Vitinho sempre nos brindando com seus comentários voadora, vamos <risos> dizer assim. O cara não sabe brincar, né? Chega na voadora mesmo, né?

Para a próxima semana, agora começando na quinta-feira, começa a terceira semana da p r e s e a s o n que é onde a gente separa o joio do trigo, é onde o, os times começam a dispensar jogadores, é a partir da terceira semana da p r e s e a s o n Nós teremos três jogos na quinta-feira: o Philadelphia Eagles recebe o Jacksonville Jaguars em Filadélfia, o Cincinnati Bengals recebe o St. Louis Rams.

E o Tampa Bay Buccaneers recebe o Miami Dolphins. Todos esses jogos na quinta-feira. Na sexta-feira nós temos outros dois jogos pela terceira semana da p r e s e a s o n Júlio César. Cedo, temos dois jogos. New England Patriots vai até o FedEx Field jogar contra o Washington Redskins. E o Green Bay Packers vai até o Arizona na University of Phoenix Stadium, que é a casa do Arizona Cardinals, jogar contra o Cardinals.

Então, fala os jogos aí de sábado pra gente, Ale. Vamos lá, s a b a d ã o 29 de agosto, teremos Indianapolis Colts contra o Detroit Lions no Ford Field. New Orleans Saints contra o Oakland Raiders no Oakland Coliseum. Buffalo Bills contra Pittsburgh Steelers no Hines Field, o grande pote de mostarda. Tennessee Titans contra Cleveland Browns no Browns Stadium. San Diego Chargers e Atlanta Falcons no Georgia Dome. Seattle Seahawks contra Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium.

New York Jets e New York Giants, Subway Bowl, lá no Giants Stadium. Aquele confronto de pré-temporada que a gente mencionou no último podcast, que sempre rola, tem uma c o r s a entre as duas e que i p s é um clássico do futebol americano, tem que rolar. Baltimore Ravens contra Carolina Panthers no Bank of America. E fechando a rodada do sábado, temos São Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. Mas domingo e segunda-feira temos jogo, né, Vitinho? É isso aí, domingo, domingo de noite vai ter jogo, Berto.

Contra o Denver Broncos em Denver. E na, na segunda, com transmissão da e s p n vai ter Minnesota Vikings e h o l s t o n t e x a g s em h o l s t o n e Só fazendo um adendo aqui, tem estreia do Michael Vick na quinta-feira. Endo, estreia do Michael Vick pelo Philadelphia Eagles na quinta-feira. Andy Reid já prometeu Michael Vick e Donovan McNabb alinhando em campo juntos.

E só um detalhe que eu queria comentar agora, que a gente deixou passar da última rodada também. O jogo entre o San Francisco 49ers e o Dallas Cowboys vai ser em Dallas, no novo estádio do Cowboys. É aquele estádio que tem aquele telão de alta definição enorme em cima do campo, 60 j a r d a s de comprimento, 25 j a r d a s de altura. É ignorante aquele telão. Mas na última rodada, no jogo entre o Dallas e o Tennessee.

O Panther do Tennessee, Tennessee estacionando á destaque semana após semana. Na semana do Hall of Fame Game, ele já fez uma corrida para touchdown、um、espetacular. E no jogo contra o Dallas, o Panther Trapasso conseguiu acertar o telão que fica suspenso em cima do campo durante um punch. E foi uma correria danada, os juízes não sabiam o que fazer. E agora volta o punch, não volta o punch, o que, que a gente faz?

Até que decidiram voltar o chute. O Trapaço teve que chutar o punch de novo. E essa semana está para acontecer uma reunião entre、ah, os organizadores da NFL, entre o comitê gestor da NFL, para decidir se o Cowboys vai ter que subir o telão de novo ou não. Sabe quanto vai sair a brincadeira, mais ou menos, ali para eles erguerem um pouquinho mais esse telão? O que f a s com você, Eduardo Galvão? 15 milhões de dólares.

p Erguei só um pouquinho o telão ali, só pros p a n t h e r s não acertarem mais o telão durante o chute. É, tio Jerry, vai ter que tirar o escorpião do bolso, hein, meu querido? Vai ter que levantar esse telão aí. Agora o negócio é muito grande, cara. E é em HD ainda por cima, p ô c o m uma TV dessas em casa, quer dizer. Acho que o telão é capaz de ser do tamanho da minha casa, bicho.、Yeah!

Bom, e o programa de hoje fica por aqui.、Eu、agradeço toda a atenção, agradeço a audiência de vocês até agora. É um, sempre um prazer fazer o Endzone. Mandem seus comentários, mandem seus e-mails, podcast.endzonebrasil.com. Visitem o portal, deixem os recados lá nas matérias também. Nós estamos sempre acompanhando, sempre lendo as matérias. Cada um com sua coluna, cada um postando as notícias também principais do site, www.endzonebrasil.com. Eu fico por aqui.

Alexandre, um abraço. Bom, Eduardo, eu também vou ficando por aqui. Gostaria de deixar aqui meu abraço a todos os ouvintes do podcast. Também deixar aquele abraço para vocês, meus amigos endzoners. Além de você, Edu, meu amigo Vitinho. E o cara que eu vou passar o microfone agora, Júlio César Vitório. Abraço, Julião. Abraço, Ale. Foi realmente uma satisfação imensa gravar e s s podcast pela 15 vez.

Eu não e s t o u mentindo, essa é a 15 edição, não é mesmo, Eduardo? É verdade, Júlio. 15 programas já. O i n d i o Zona está, está crescendo a cada dia mais. Pois então, essa 15 edição foi uma, foi uma coisa assim: é sempre bom gravar com vocês, a gente se diverte, os erros de gravação, a gente se dá risada e tal, repete. É muito bom gravar esse programa. Espero que vocês gostem dessa edição. Passa a bola agora para Vitor Freire. Abraço, Vitinho.

Abraço aos endzoners, abraço aos ouvintes aí. E espero que o podcast continue a t o d o aí, passando por alguns problemas, mas nada que não se resolva. Não é isso aí, é isso aí Edu? É isso aí, Vitinho. Um abraço pra a você também. Um abraço, Júlio. Um abraço, Alexandre. Nós, nós estamos crescendo. Graças a Deus, com a ajuda, com o apoio de vocês, o, o endzone está cada dia maior. Estamos trabalhando pra a melhorar ele cada dia mais para vocês também.

Fico por aqui, um abraço para todos os ouvintes. Fui!